25. óra A törvényszéki riporterről Hiába, no! Mindenki a maga szemével nézi a világot és az embereket. Amint, hogy nem is lehet másképp. A doktornak van beteg ember és van egészséges ember, az ügyvédnek meg alperes van és felperes van, a kártyás kozákokat, és palikat, a korcsmáros éhes embereket és jó lakott embereket, a törvényszéki tudósító meg olyanokat, akikről már írt, és olyanokat, akikről csak ezután fog írni. Ő legalábbis osztályozza az emberiséget, és nem egészen jogtalanul. Az már régi igazság ugyanis, hogy minden emberről előbb-utóbb kisül, hogy szamár. Nem született még meg az az ember, aki soha életében elnekövetett volna valami kolosszális ostobaságot, és hiába volt okos és bölcs egész életében, azt minden felejtik. De az egy szamárságát nem felejtik el soha. Még szerencse, hogy valaki hamarabb hal meg, mielőtt kisülhetett volna róla, hogy ő is csak szamár. A törvényszéki tudósító szerint, s alkalmasint neki is igaza van, minden ember követel életében némelyes gasságokat. Hogyne? A büntető törvénykönyvnek van vagy négyszáz paragrafusa, a kihágási törvénynek vagy kétszáz szakasza, és a különféle egyéb törvényekben, rendeletekben, szabályzatokban akad még vagy két-három ezer büntetendő kázus. Nincs tehát egy teljes nap az életünkben, amikor valami kis vétség ne terhelni a lelkiismeretünket, nem itt szólván a nagygasságokról, amik szintén elég gyakoriak minden ember életében. A törvényszéki tudósító ezek alapján így okoskodik. Minden ember előbb-utóbb az én tollam alá kerül, ha csak nincs az a különös szerencséje, hogy hamarabb meghal, mint ahogy kisülnek a dolgai. Ezek szerint az ő szempontjából csak ugyan kétféle ember van a világon. Olyan, akikről már írt, és olyan, akikről majd ír. Lát egy elegáns ifjút vidáman fiák kerezni, akkor rámondja. Erről már írtam. Vétkes bukás. Vagy nincs kizárva, hogy így szól. Erről még fogok írni. Alig, ha nem sikkasztás. Egy szép asszony kerül vele szemben. Szédítően elegáns és bódítóan szép. Más embernek összerezzen a szíve. A törvényszéki tudósító mosolyog. Ön a alig, ha nem bekerül a rovatomba botrányos válló Ő mindenkit lefoglal magának. Államférfiút, kereskedőt, bankárt, tőkepénzest, koldust, csavargót, és ritkán téved csak olyankor, amikor valami dologra nem jönnek rá. A hivatást teszi, a mesterség okozza, hogy a törvényszéki tudósító meglehetősen gyanakvó természetű, s nem szeret nagyon barátkozni. Más ember, ha bemegy valami kocsmába vagy kávéházba, az ajtóban körülnéz, hogy vannak-e jelen ismerősei, mert ha vannak, akkor oda telepszik melléjük. A törvényszéki tudósító is körülnéz, de ha vannak, akiket ismer, akkor nem ül oda melléjük. Más ember, ha köszönnek neki az utcán, barátságosan mosolyog, megemeli a kalapját, és hangosan kívánja jó napot vagy jó estét. A törvényszéki tudósító félre kapja a fejét, ha köszöntik az utcán, és nagyon röstelli az ismerettséget. Más ember, ha ismerkedik idegenekkel, nagyon megörül, ha azt mondják neki, ó, én uraságodat már régen ösmerem, és nagy szeretettel olvasom a munkáit. Ha a törvényszéki tudósítónak mondja valaki, hogy már régen volt szerencséje, akkor a törvényszéki tudósító visszakapja a kezét. Úgy! Uraságot ismer? Na, akkor én nem akarom ismerni uraságotat. Az újságírókkal jó dolog barátságot tartani, s nincs kedvesebb mondás. A színész, énekes, mozikus író, festő, szobrász, iparos, építész, feltaláló, kereskedő, darabszerző, fülének... Mint amikor az újságíró barátai meleg készszorítással mondják, majd szeretettel írok magáról. De amikor a törvényszéki tudósító mondja, az már baj, és a legnagyobb ellenségemnek se kívánom, hogy az orvostudomány büszkesége vagy a törvényszéki tudósító öröme váljék belőle.